Ara podem veure que, que ja ha pogut a, arribar la, la regidora de la cultura, doncs la Núria Blasco, molt bon dia. Bon dia. Que l'he enganxat sense avisar, però aquí estic. Felicitats a la ràdio, que avui feu 15 anys, eh? Moltíssimes gràcies, avui fem 15 anys, efectivament. Doncs fem una mica de, de valoració de com estan en aquest pòrtic de festa major, en aquest cas multitudinari. Sí, moltíssima gent, eh? Avui, avui estem molt contents perquè realment hi ha molta gent, però darrere d'aquesta tanta gent hi ha moltíssima feina, molta gent suant, molt. I, però bueno, aviam, per ara funciona molt bé. Uh, en aquest cas també com deia un de festa major amb novetats perquè es va iniciar uh, aquest concurs de fotografies que és el Festa Foto que des de divendres em sembla que ja estava en marxa com està funcionant això? Bé, molt bé, totes la gent que, que té Twitter bueno, ja, ja se sap, doncs t'has d'inscriure en, en el Festa Foto i a partir d'aquí doncs, fer fotos de coses que passen a Tiana durant la festa major des de divendres va ser aquell lloc com... tenia moltes ganes ja de començar però oficialment va ser ahir a la mongetada i en el casal ja tenim una tele que contínuament va posant fotos. Ahir a la festa del xiringuito del doctor Mascaró també hi havia un projector que posava les fotos i, bueno, i ara doncs, ja, de cara al dijous ja amb el pregó doncs, ja posarem més, és difícil tenir instal·lades unes fotos, però des de casa també es pot veure a la pàgina web i anem mirant les fotos que es van penjant. Si més no, sí que hem de dir que la celebració d'ahir també va ser tot un èxit, però que hi havia una doble celebració, perquè per una banda hi ha aquella tradició de la mongetada amb les aveneres, que estava la plaça plena vessar, però després hi havia també tota una activitat al xiringuito del doctor Mascaró que també doncs, va servir molt i més dirigida al públic jove. Sí, sí, sí, però, però tampoc no crec que, que s'assolapin i que digui no, perquè estàvem a la mongetada i després molts vam, vam anar cap allà doncs, a estar una estoneta, no, no? Bé, sí, sí, hi havia molta gent a tot arreu. I com encara una mica ja, perquè com dèiem, és el pòrtic, no? Aquesta setmana encara no ha començat oficialment, no s'ha fet el pregó, però com s'encara aquesta festa major, primera com a regidora de cultura? Doncs, doncs amb nervis, no? De, de la primera, de l'estrena, però, però darrere hi ha un equip que, que treballa i que, que van dient això, l'altre, van allò com obrint i, i, i contenta, clar. Sí, sí. Doncs Núria que regidora de Cultura, felicitats del moment per la feina que s'està fent i que vagi felicitats tot molt bé. Felicitats que estan treballant. Perfecte, Núria, moltes Bones gràcies. gràcies, a tu. Déu bon dia.